Hallo maaikies, kom ons gaan kyk wat het nou nog gebeur in die levens van Jacob en Esau, nadat Abraham oorlede is. Soos ons weet, was Esau baie lief om te jag, hy was 'n man van die veld, en hy het gereeld gaan jag. En in die selde tyd, hy was daar een koning met die naam van Nimrod, ons het al voorheen een bykie oor hom gepraat. En Nimrod het baie dinge geweet van Esau. En hy het Esau dopgehou, hy het maar gekyk wat doen die man elke dag. En koning Nimrod het gereeld saam met sy manne in die veld gaan jag en saam met sy manne geloop in die koeltyd van die dag, want dit kon vreeslik warm word daar. Verder was koning Nimrod nogal tamelijk jaloers op Esau gewees. Ek weet nie eindelijk hoekom nie, maar hy was vreeslik jaloers op hom gewees. En op een sekere dag, toe het Esau veld toe gegaan om te gaan jaag soos wat hy altyd doen. En in die veld toe kry hy koning Nimrod daar en twee van sy manne, wat daar in die veld en in die wildernis stap. Maar hulle was een hele eentje weg van Esau af en hy het hulle gesien en toe het hy maar weer weggekryp vir hulle. Want ek dink hy het geweet van hierdie koningse vreselike jaloesie. Jaloesie is drarig een vreselike ding maar die koning was nie alleen met hierdie twee mannen nie, daar was nog ander mense gewees, hulle was net nie naby koning Nimrod gewees nie, hulle het op ander plekke rondgeloop, die koning het net hierdie twee mannen gehad, wat saam met hom gestap het, en so het die koning al nader gekom aan Esau waar hy wegkryp, en hulle het nie geweet dat Esau daar is nie, maar hy het baie goed na hulle gekyk en gesien, en hulle kom al nader en al nader, en toe hulle nou net mooi by Esau kom, en want hulle het ons nou geweet, hy kruip daar weg nie, toe spring Esau skilip daar reg op met sy swaard, en hy kap Nimrod sy kop mors af. En Esau was sommer een roekeloose vechter, en nou in die gevecht, toe sien hierdie twee manne wat gebeur, en Esau draai om, en hy maak hulle ook dood met sy swaard. Toe hulle nou sien wat gebeur net voor Esau hulle doodgekap het, toe skree hulle, en die ander manne in die bos het hulle gehoor, en hulle wou nou naderkom, en eerso gryp toe vinnig, Nimrod sy prachtige kleren wat hy gehad het, wat hy nog by sy pa gekry het, wat hy ge gebruik het, terwyl hy die koning was, om sy mense te regeer, gryp hy nou die prachtige kleren, want dit is kostbare kleren, en hy hardloop weg met dit, en die koningse mense het toe nou nadergekom, en daar kry hulle net vir koning Nimrod dood, daar lees sy kop, en daar lees sy lyf, en sy twee manne wat saam met hom was, is ook dood. En toe eers ook so kyk, en hy sien hierdie machtige manne van koning Nimrod daar aankom, het hy weggehaardloop, en hy het so doende ontsnap. En hierdie kostbare kleringsstukke het hy gevat, en hy het dit gaan wegsteek in sy huis. En toe het hy nou natuurlijk weer die kleren gevat, en hy het weer gehaardloop, en toe haardloop hy by die stad in, en hy haardloop om by sy pa sy huis te kom. En toe hy daar kom, was hy nou natuurlijk verskrikkelijk moeg van al die gehardloop en wegkryp en al die bekommernis wat hy doorgegaan het. En hy is baie moeg en hy sien toe daar sit Jacob. En Jacob het een heerlijke pot rooi lensies opgemaak en het ruik so lekker. En hy is nou al goed moeg en honger en hy sê vir sy broer, Ach, gee my toch a biekie van jou kos om te eet, daai lensie sopper a like en reik tam vir my verskrikkelijk lekker. Gee vir my a biekie om te eet, anders gaan ek sterwe. Nou Jacob was 'n baie slim man gewees, en hy het die storiekie so bekyk en hy het gesê, dis reg, jy kan van hierdie sop kry om te eet, ek sien dat jy vreselik moeg en honger is, maar jy moet eers jou eersgeboorte reg aan my verkoop. Nou maats, ek weet nie of julle weet wat is die eersgeboorte reg nie. Dit beteken, dat die kind wat heel eerste gebore word, gewoonlik die sien, hy het die recht om alles te erwe, wat die pa van die gesin vir hom wil gee, nadat die pa oorlede is. Dit beteken, as die nou die eersgebore kind is, dan kan hy nou die pa se plaas by voorbeeld erf, of sy kar, of somme sy huis, sy kar en sy plaas. So, dit is wat eersgeboorte recht is. Maar eers gaan ons nou terug na Jacob en Esau toe. En Jacob het nou die voorstel gemaakt, en Esau het gesê, Ach, as ek nou sterwe, wat helpt het my? Ek het nou die eersgeboorte recht. So ja, jy kan dit nou maar kry. Maar die saak was maar van jawe af, dat het so sal so uitwerk. En Esau het ook daarmee saak, een begraafplaas aan Jacob verkoop by die spilonk van Magpela. En Jacob het die reële transaksie, alles wat daar gebeur het en wat hulle besluit het op, het hy in 'n boekrol opgeskrywe en hy het het verseel. En dit het in die handen van Jacob gebly Met ander woorde, dit het by hom geblij, hy het het nie laat wegraak nie, hy het het mooi gebare. En nou, Esau het nou natuurlijk weer sy potlensies op opgeeet wat hy nou gekoop het by Jacob en toe voel hy somme weer beter en hy het nou ook kracht gekry. Maar so het die tyd nou maar voorbij gegaan, en ek denk Jezus ooit so'n bykie vergeet van dat hy het nie gedink dit gaan so'n ernstige saak wees nie. Maar dit was een baie, baie belangrike ding wat daar die dag gebeur het. En intussen het hierdie twee seens van Isaac, Jacob en Esau, by hulle geblij en Jacob het nou elke dag sy dingeties gedoen en Esau het gaan jaag en so het hulle maar aangegaan. Maar in daar die selfde jaar wat Abraham dood is, het daar een groot hongersnoot oor die land gekom, oor Kanaan. En vader het toe na Isaac toe gegaan, vader Jawe en hy het vir hom gesê, Isaac, moet nie trek na Egypte toe nie, maar ga na Gerard toe. En nou die Filisteine, daar gaan bly jy en jou mense nou allemaal, totdat die hongersnoot ophou. En Isaac het toe al sy goeikies opgepak en hy het toe gegaan en tussen die Filisteine gaan woon. Maar, toe hy nou so aankom na die Filisteine toe, toe raak hy nou ook bang, nes Abraham, dat die Filisteine van sy vrou so baie gaan hou, dat hulle hom sal doodmaak om sy mooie en prachtige vrou te kan kry. En hy besluit toe nie, ek gaan sê sy is my sister. En hy doen dit to work, toe ook toe hulle nou daar kom, toe die mense nou daar na die koning toegegaan, en hulle het vir die koning vertel wat een prachtige vrou het saam met Abraham daar aangekom. Maar die koning het maar net vir hulle geluister, en hy het gelukkig nou nie verder gegaan met die saak nie, maar hy het het nou maar in sy hart gebere. En na een rukkie, toe sien die koning eendag hoe Isaak, met sy vrou speel, en die koning sien toe, maar herrie, is nie sy sissie, soos hy vir ons gesê het nie, maar dit moet sy vrou wees, en toe gaan die koning na hom toe, en hy sê vir hom, wat denk jy, doen jy? Hoekom het jy nou vir ons gesê, dit is jou sister, net nou wil een van ons mense jou vrou, as, as hulle vrou vat, en dan gaan daar een ding met ons gebeur daar oor, dan sal ons mos nou, een vreeslike straf by vader gekry het, hoekom het jy dit gedoen? En Isaac sê toe vir hom, ek het gesê, sy is my sister, want ek was bang, dat jylle mense my gaan doodmaak vir haar. En toe het die koning gesorg, dat hulle mooi aangetraak word, en hulle moes in die straat van die stad rij, en hulle moes vir al die mense daar sê, hierdie man is Abraham. En hierdie vrou wat by hom is, is Rebecca, dit is sy eie vrou. En niemand mag aan haar vat of aan haar man nie. Die een wat dit sal doen, sal sekerlik doodstraf kry. En toe is hulle nou weer na die koningse huis toe, en daar het hulle geblei en hulle het aan niks gebrek gehad nie. Vader Jawe het daarna gekyk. En die koning, sy naam as Abimelech, hy het onthou dat ‘n hele rikkie terug het, sy pa, die koningse pa, het een ooreenkomst met Isaacse pa gehad. En hy het toe besluit om daar die ooreenkomst te respekteer. En hy het vir Isaac gesê, dat Isaac enige plekkie in die land kan vat, en hy het vir hom lande gegee, en hy het vir hom wingerde gegee, en het het goed gegaan met Isaac daar, vader het om geseen, en hy het goeie oeste gekry, maar na een hele rikkie, toe die hongersnoot in Canaan nou verby is, het vader Yahweh weer na Isaac toe gegaan, en hy het vir hom gesê, kry al jou goeie kies by mekaar, en laat jy nou terugtrek na Kanaan toe. En so het Jacob en Esau dan maar weer, saam met hulle pa Isaac getrek. Maar, Toe het Isaac besluit om sy sien Jacob na Sem en Heberse huis en hulle het daar vir hom van vader geleer. Hy is in die kennis van Jawe geleer en Jacob het in Sem en Heberse huis geblei vir een hele paar jaar. En Esau sy broer het glad nie gegaan nie, hy wou nie so toe gaan nie en hy wou nie daar gaan leer van vader nie. En Esau het gedure gejaag en het altyd bykie wilsvluis huis toegebring. En Esau was maar een sluwe maniekie gewees, wat allerhande dinge gedoen het, wat hy nie moes gedoen het nie. En Esau het ook later een vrou gevat met die naam van Judith, een vrou van die land van kanaan En hy het haar na sy paalese huis toegebring, dis nou na Isakalese grond te doen, wat sy daar geblij het. Maar jakob was moes nou nog by semele gewees, by Sem en Heber, maar toe sterf Sem, en Jacob het toe nou teruggekom, en weer by sy pa isak kom bly, en sy broer Esau. So en nou het hulle amal weer by mekaar gewees, en ons sal nou morgen gaan kyk, wat het nou nog alles gebeur, in hierdie twee se lewe, want daar het nog een groot geveg uitgebreek, oor daar die eersgeboortereg, wat hy verkoop het vir een pot lensiesop, Nou jylle moet onthou om gauw te gaan bid na, jylle moet een lekker dag verder hee.